втората идея за размишление истината от гледна точка на толтеките. <coughs> в пътя на толтеките можеш да влезеш само с една много голяма любов към истината и орела. Защото това е встъпване в вечния и безкраен път на развитието и свободата. Значи това е встъпване в вечния безкрайен път на развитието и свободата. Според толтеките, който не е обикнал истината, той не е дал правилна посока на своята енергия. И него го очаква митоте, хаоса, поглъщателя. Защото енергията не е дадена за одухотворяване и не е дадена за обожествяване. Казано по друг начин. Енергията не е дадена за себепознание и за богопознание. Думата «себепознание» означава одухотворяване, а богопознание е вече по-висока степен познаване на тайната на Бога. Тази енергия е дадена за иллюзията, за земен живот, за земно мислене. Според толтеките, редът и хаосът в света са без голямо значение. Ще обясня тук тяхната идея. Значи, редът и, редът и хаосът в света са без голямо значение. И наистина е така. Защо? Защото същественото е да разбереш истината. Защото без нея и редът и хаосът се обезмислят. Значи без истината и реда не е на място и хаоса не е на място. Без истината хората нищо не могат да разберат правилно. Нито реда, нито хаоса. Тъй като митоте хаосът. Това е просто необятния ред. Забележете как мислят толтеките. Просто необятния ред, но понеже хората нямат истината, нямат обхват. Те не могат да видят в хаоса скрития ред и скритото действие на Бога. Просто хаос не съществува, то е измислено понятие. Просто няма безпорядък, но има непознаване на истината. И от тук нататък в самия човек вече има безпорядък много ясно, че за него ще има някакъв хаос. Понеже не е влязъл в истината, той ще вижда други неща. Той просто няма обхват. Така. Толтеките осъзнали, че само чрез истината ти можеш да живееш в себе си. В своето свободно съзнание. Според толтеките те скат пока т.е иллюзията, вселенската иллюзия или умът може да измисли толкова причини, че животът е лош, колкото звезди има на небето. Но духът е наблюдател от друг род. Става въпрос за чистия дух в човека. Той е наблюдател от друг род, от родът на истината. Духът не допуска неправилно възприятие. Той не се въвлича, според толтеките, в чувството на заточение, защото той никога не се отделя от истината. Това означава, че той не допуска други възгледи и мнения да му влияят. Окото на толтека това е погледът на духа, а духът вижда винаги чисто и ясно. И всяко тежко събитие му носи нова степен на осъзнаване. Както да осите? те не казват въобще, че съществува зло, просто има само път. Само развитие, няма зло, всичко е път. Тудотеките по подобен начин са го разбрали. Значи нова степен на осъзнаване. Например, ще дам един елементарен пример. Цената на тока тук се увеличава драстично. Минава всякакви мерки. Това е просто смешна история. Защото, който има в себе си любовта, Вътрешната печка, духът. За духът, това е толкова смешно въобще топлината, светлината, печките, петрола. Въобще думата е економика, толкова е, просто нямам думи. Това го научих в гората, но той е друг въпрос, за себе си няма да говоря. Значи, може ли един студ да ограничи духа? Той няма нищо общо с студа. Значи, дали живееш в духа, учителя казва, трябва да направиш вятъра и студа свои приятели. Ако заживееш в духа, за другите духа за тебе не. Ти си приятел с студа. Също и приятел с топлината. Ти си по-дълбок от тях, но можеш да ги използваш. Така. Но умът ще бъде ограничен. Всички хора на ума, елементарните душици, ще бъдат ограничени. Защото той няма любов. Той няма в себе си истинската вътрешна печка. Той няма Любовта. Той няма истинската топлина и очаква на нещо. Аз знам хора, които прегръщат парното и пак им е студено. Един брат плаща за, за неговата душица около 200 лева и тя продължава да студува. Нищо не може да те стопли отвън. Така. Значи, трябва да намериш любовта в себе си. Топлината, защото без любовта, без истината в себе си. Това е, разбира се, падналия човек. Казвам, този човек е толкова бедна история и с парно и без парно. Просто няма значение. Всичко е смешна история. Казвам го в хубав смисъл. Така, ще обясня. Духът на Тултека работи с истината. И затова той никога не попада в затворите на ума, в заточението на ума. Никога не попада в затворите на събитията. Значи, каквито и събитията, каквито и да са събитията, и тежки, и леки, то е над тях, подобно на Настрадин Ходжа. Са сетих се за малко, да. Попаднал в една помийна яма и почнал да вика пожар. Пожар, викал, развикал се два часа, никой не го чува, но накрая го чули. Отива пожарната, казва няма никакъв пожар и той казва какво да викам, нечистота ли, да не използвам другите думи. Както и е, така. Друг път ще говорим за него. Просто е винаги, където иде, да е, той царува, защото съзнанието му е отвъд. Така. Значи, духът на Таутеките работи с истината. И затова той никога не попада в заточение. Никога не попада в мрежите на погрешните възприятия. Защо? Защото той пребивава отвъд астралния и менталния свят. Тоест, отвъд мисли и чувства. Той не живее в мисли и чувства, в ограничения астрален и ментален свят. Той живее в душата си и в духът си. Там е мястото на истинския човек. Духът и душата имат в себе си истината. Имат любовта. Имат много дълбок собствен вътрешен уют. И тази истина прави животът много дълбок, докато мислите и чувствата никога не могат да направят живота дълбок. Душата и Духът познават истината и знаят, че тя ги прави свободни и независими същества. А този вътрешен уют произлиза от вродената истина. Тя се намира във всеки човек. Задачата е на човека е да я открие в себе си. Не е някъде, тя не е някъде. Цастото Божие е вътре във вас.